Jarraitzeko, seigarren lanean, ainoa eta maialen arituko dira. Ainoa, ona hemen bertso bat nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza. Aldizkaria. komplejoetatik ieseginez malkoetatik zenbatur gure hitzaropenta ideiak lapurtu dituzte ziur argaltasunan bihurtu dute gure helburueta ikur baina garena eta jokatu dezagunzu Zalizkarietako portada izpillu ez da biur. Larai, larai, larai, larai ez da. biur. Maialen, ona hemen bertso bat nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza. Irratia.